Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund som står bakom sändningen. Vi som är i studion, det är Viktor Jan. Sveriges kommunistiska parti och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, det kan man få kontakt med på olika sätt. Vill man ha kontakt med Sveriges kommunistiska så går man in på www.skp.se där finns kontaktinformation för hela landet vill man ha kontakt med SQ ungdomsförbundet så går man in på www.skp.se alltså inte SQ där utan det var inte upptag det var upptaget den domänen så det blev st istället men www.skp.se och där, är, som sagt, på båda de sidorna finns kontaktinformation för resten av, resten av världen kan man säga, men resten av Sverige. Och, ni, och det är ju ni som har lyssnat på www.kommunist.se, där våra program radioprogram läggs upp i efterhand. Förra veckans program har tyvärr inte kommit upp, för vi hade något fel på backup-anläggningen, så vi kunde alltså inte lägga upp det, det kommer därmed inte upp så ni, ni, ni missar helt enkelt det förra programmet det var naturligtvis lite synd därför att där hade vi svarat på en del frågor från vem var det nu? Fredrik. men jag ska kort repetera svaren så tar vi kanske upp det sen lite längre fram men jag ska rapportera dem idag men jag ska, bara säga det ni som bor här nere ni ska naturligtvis ta kontakt med oss. Vi finns på södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Där är vi varje onsdag mellan 19 och 21. Vi kan vara där andra tillfällen också. Men då är det säkrast att ni ringer innan. Och då ringer ni telefonnummer 040 611 88 82. Och så ska jag säga dig Richard Steinberg är ansvarig utgivare för programmet telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43771. 71 de svaren vi gav på Fredriks frågor han har ju ställt frågor om de flesta svaren eller en del svar så har vi på för förra programmet men vi hade, hade en del frågor kvar om Mose Tung eller Marxidon och maoismen. Vi sa att alltså vi sa att maoismen var lite egentligen svår som ideologi och kallade den en e egen avvart eller en egen art inom kommunismen det var en avvart istället där man tog fasta på egentligen samma som vi ser var en felaktighet i tidigare om, omkring stalingkulten maoismen var en form av personkult som naturligtvis inte är lyckligt för, för någon, eh, någon, någon person eller för den kommunistiska rörelsen som i i synnerhet naturligtvis spelar personligheterna en stor roll i historien men det är inte så att man kan bedriva personkult och säga att det är politik viktigt också att betona med den frågan var att alltså marismen, arbeten kom senare alltså efter revolutionen ungefär tio år senare den marxismen dyka upp så att det var inte så att man hade marxismen först och sen gjorde revolutionen utan då körde man med marxismen ja utan den här passion kom lite senare. Ja, visst, alltså den eller den kinesiska revolutionen, det är 60 års mina. Jag i dagarna väl ungefär. Det, det 1949 skedde revolutionen. Um, Maoismen alltså var någonting som uppstod på 60-talet så det var ingenting som var nödvändigt för den kinesiska revolutionen. Det var inte nödvändigt för att de kinesiska arbetarna och bönderna skulle kunna ta makten och, och, och skapa ett socialistiskt Kina. Fredrik hade också ställt frågor angående svårt samarbete med andra partier och vi är, vi är ju aldrig, så idag, vi är aldrig, aldrig rädda för att samarbeta med några partier om vi har gemensamma uppfattningar om hur vi ska för, förändra världen och förändra Sverige och förändra Skåne och Malmö och var vi än verkar utan vi är ju naturligtvis villiga att samarbeta om de frågor som vi som vi kan enas om naturligtvis. Vårt parti är ju ett socialistiskt parti vi strävar efter ett socialistiskt samhälle och ett kommunistiskt klasslösa samhälle men det innebär inte att vi inte deltar i kampen för de olika frågorna som, som kan avgöras inom det, det eh, kapitalistiska systemet men vår överinriktning är ju naturligtvis av en strategi som för oss fram till ett socialistiskt samhälle och det är inte så att socialismen på något vis har... Eh, Kollapsat för att Sovjetunionen, alltså att kontrarevolutionen säkra i Sovjetunionen och en del andra socialistiska länder. Det, det är Socialismen som system är inte så eh, gammal i Alltså man kan säga Sovjetunionen var ett försök som var i vad blev det, 70, 70 år ungefär. Och, och det är 73 år noga räknat kan man säga och, och jag menar det, det är ju naturligtvis inte det var inte första försöket och, och man hade ju här tidigare att i Paris revolutionen eller franska revolutionerna och, och, och det är ju naturligtvis det kommer fler tillfällen därför att vi kan inte leva som vi lever nu det ser vi på många av de problemen som dyker upp i världen de är alltså det är ju kapitalismen som är problemet vi ser det till exempel på de frågorna som är aktuella idag det är ju arbetslösheten den fortsätter att stiga visserligen placerar man nu fler och fler i armsutgärder den borgerliga regering som pratar om utanför skåp och att man hade armsåtgärder och sånt innan har tvingats alltså att gå samma väg. Det visar sig att de har inte så mycket att välja på. Väljer man kapitalismen så blir inte skillnaderna på politiken särskilt stora utan då måste man naturligtvis göra, jobba, göra som kapitalisterna vill. Det är kapitalismen som styr då politiken. Det är inte politikerna som styr kapitalismen på något sätt utan det, det är ju där vi, det är ju det vi kämpar för att förändra att politiken ska kunna förändra samhället, inte ett fåtal rika aktieägare. man brukar ju säga att kommunisterna är väldigt optimistiska men jag läste en artikel och en intervju med han Tobias Billström som är vår jag kommer till han har hand om han gick ut och sa att man skulle behöva arbetskraftsinvandring år 2012 så att det blev ändå rätt intressant att se hur, om det blir vårligheten som sitter kvar i en mandatperiod till hur man ska lösa vet du, arbetslösheten på ett par månader eftersom både de själva och eh, andra institut menar för att arbetslösheten kommer att stiga ungefär fram till 2012. Så, så där, där någonstans på ett par månader så ska de visst få ner arbetslösheten så pass mycket så att man behöver en arbetskraft i vandring. Ja, yeah och det kommer man naturligtvis till att misslyckas med för det är just det kapitalistiska systemet när Man producerar varor grejer för att skapa profit till privata intressen. Man, alltså, man producerar inte, eller man använder inte folks förmåga och kunskap och resurser för att utveckla samhället. Utan man använder det för att skapa profit till, till enskilda kapitalister. Sen är det visserligen en del som spelar över på samhället- det är, det är ju självklart naturligtvis, därför att vi, vi producerar ju så mycket mer nu än vad vi gjorde för bara en tid, sen produktivkrafterna utvecklas ständigt och jämt, och det innebär ju att naturligtvis att folk behöver, jo, egentligen behöver jobba mindre. Men här gör man precis tvärtom. Man sparkar ut folk i arbetslöshet. Och de som är kvar får jobba mycket hårdare. Man skär ner i avkassa, sjukförsäkring och alla socialförsäkringssystem. För man tror de då ska kunna pressa ner lönerna. Alltså man ska använda dem som en typ av reserv. Eh, arbetskraft, eller lov att man ska reserv eh, armai, av arbetslösa som ska ligga på och pressa ner lönerna. Samtidigt så ökar ju repressionen också just mot folkliga protester och, och man, man ökar repressionen eh, med just med att man får ut så lätt och alltihopa så att det går lite hand i hand med eh, de här sakerna. Ja visst, det var ju kur på 6-7 månader innan folk kunde få ut sina åkassor eh, i, alltså i sina åkassersättning. Det är ju naturligtvis inte lätt att bli arbetslös och sen inte få några pengar på ett halvår eller något sånt. Det är klart, har man ett sparkapital så är det, är det ju inte något problem. Men det är ju så faktiskt att de flesta har inte särskilt stora... Reserver. Och i synnerhet är det ju svårt att bygga upp Reserver om man är sjuk Eller är arbetslös Just nu eftersom, Efter alla de nedskärningarna Som har skett Inom där Men, Och det är ju på många andra sätt också Man bekämpar arbetarrårelsen Man använder EU Som ett vapen för att Påstå att man vill att man måste göra det. Men jag menar vi vet ju vilka som har drivit in oss i EU att, att vi vill lämna EU för det är självklart för att vi ser EU som kapitalets organisationer som kapitalets stridsorganskning mot arbetarklassen. Vi, vi ser det nu igen när det gäller den där laval som EU-domstolen uttalar sig om. Vi har tagit upp det många gånger så vi ska inte bli in på själva den. Men nu har man eh, lagt fram en ny lag för alltså att anpassa den svenska arbetsmarknaden, eller de svenska kollektivavtalen till EUs eh, så kallad författning. Om ni eh, är minnesgoda så kommer ni ihåg då 94 när vi hade folkomröstning om, om um, vi skulle vara medlemmar i EU eller inte så var det, ju, det är en av de frågorna att, att EU påverkar inte i, i tog med den så kallade svenska avtalsrätten nu visar det sig att den påverkar visst det och det är ganska mycket jag menar det gick LO-ledningen ut och sa och, och, hon vann eller hon påstod ju senast när man hade omröstningar inför lisabon -företaget. det kunde ju vattna naturligtvis en hållhauke och, och drivet fram ett bättre föredrag för den svenska arbetarklassen om man inte hade ratificerat eh, Lissabonfördraget men istället stöter man upp de högerkrafterna de reaktionärerna som skulle pressa det irländska folket till att säga så att man skulle försöka få igenom det där lissabon för det är det man vill ha det är det som kommer till att stärka alltså EUs makt över Sverige ytterligare och där finns alltså inga möjligheter till undantag man på lurar Irländerna när man påstår att de har fått undantag de har ställt ut en massa löfte som de inte har ett dugg varken stöd för i fördraget eller har möjligheter att hålla i framtiden så jag ska bara säga det också. Alltså så den här regeringen som nu som pratar så mycket om utanförskap. Den har nått dit ännu. Nu är precis lika många i utanförskapet. Men man har flyttat från... Människor, från de som var sjuka här i stället arbetslösa och förmodligen har en hel del arbetslösa blivit sjuka så vad vi behöver det är en ny politik en ny politik den, den politiken som kommunisterna står för alltså en socialistisk politik och det är därför vi behöver fler kommunister i Sverige Ja Man kan springa runt, jobba åtta timmar om dag Och man har trött nytt, och sen gå hem och inte tänka man, man kan försöka, vanligt vet det är inte lätt Man ska handla, men ändå äta sig nätt, ja Med ja. många veckar och droppen när nu, holkar stejnen Man kan försöka, vanligt vet det är inte lätt Är nu, holkar stejnen Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf liksom som är i studion är Viktor och Jan jag hörde på att säga Richard, men han är ansvarig utgivare Rickard Steinberg och jag har sagt han två gånger idag telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71 vi skulle prata lite mer om Lissabonfördraget. Jag kommer ju in lite på det när det gällde då alltså att man har påtvingat facket nya regler vad det gäller Lissabonfördraget. Det blir så att egentligen fackets möjligheter till till stridsutgärder är, är, är, blir starkt kringskurna av den lagstiftningen som, inne, alltså som, som ska nu anpassas till, till EU-författningen och naturligtvis den nya EU-författningen. Nu blir det så alltså att facket inte får lov ta om alltså utländska företag kan komma hit och dumpa lönorna. Man påstår och för sig så alltså att det räcker alltså uppfyller de eh, företagen som kommer hit och utför arbetar Uppföljer de minikraven i de svenska avtalen så får alltså inte facket lov att göra någonting. Och vill facket göra någonting mot dem, därför att det är ju ingen som jobbar för menigavtalen. Vill facket göra någonting mot alltså, att de pressar och dompar vänner så måste man gå till arbetsdomstolen. Och anmäla det företaget. Sen ska de avgöra hur de är. Och sen så ska facket eller arbetsdomstolen då avgöra om facket får lov att vidta stridsutgärder. Det innebär egentligen alltså en kränkning, som jag ser det, av de fackliga fri- och rättigheterna det är naturligtvis ohållbart om en facklig organisation beläggs med så många vad ska man kalla det för, hamburgare och stupstockar och allt, allt möjligt det är inte bara hamburgare att man låses utan det, det är ju allting en facklig organisation måste ju naturligtvis vara arbetarnas kamporganisation mot arbetsköparna därför att det råder en klasskonflikt mellan arbete och kapital arbetsköpare och arbetare har inte samma intresse när det gäller fördelningen av vinsterna från deras arbete ska fördelas arbetsköparna vill naturligtvis ha mer för att kunna spekulera. Därför har de en strävan efter alltid att göra arbetet billigare. Alltså mindre, mindre kostnader för att producera varan till mer och större profit gör de. Och det är ju därför man använder ett sånt här språkbruk som man använder i Sverige. Vi har ju hört många gånger det här arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare, vad är det för någon? Är det någon som ger arbete eller på något vis? Det finns det naturligtvis inte. Och jag är ingen arbetstagare. Jag är inte någon jävla tjuv som skäl någonting eller något sånt. Jag är arbetare och de är arbetsgivare. De köper varan arbetskraft. Det är det man inte vill prata om utan man, man, man framställer dem som några snälla fabbröder som ger bort någonting men det, det ger dem verkligen inte utan de köper arbetskraft som ska producera profit till dem och det är det som det är sånt språk man använder bara för att man vill försöka dölja de klassmutsättningarna som råder i samhället och nu ska de klassmutsättningarna Tyglas med hjälp av domstolar och på minimilöner och på alla sätt och vis fackets stridsutgärder ska besvaras. Alltså vår rätt att eh, vidta stridsutgärder. Vår rätt att alltså, kämpa för en högre lön eller en större andel av vårt gemensamma produktionsresultat ska besvaras. Och det är naturligtvis en drömläge för arbetsköparna de gillar det naturligtvis de gillar hur det nu regeringen lägger fram men de som inte borde gilla det är ju naturligtvis LO, men de håller käften och det är ju naturligtvis beklagligt för den svenska arbetarrörelsen att deras största kamporganisation fackföreningsrörelsen så, så tysta och inte gör någonting. Alltså med ett sådant agerande så behöver man ju egentligen inte någon form av gul fackförening. Vad ska man med sådant innan en fackförening själv gör arbetet åt den och, och lägger locket på? Och, och nu kommer det ju bli ännu mer sådant. Särskilt när kanske med lite utrör så kommer Lissabonfördraget att drivas igenom. Vi har ju alla hört den tråkiga nyheten att irländerna denna gång röstade jag uppenbarligen gäller inte deras röst förra gången utan man var tvungen att förhålla hålla folkomröstningen innan tills de skulle rösta ja. Det är ändå märkligt att man inte om ett halvår får rösta en gång till för att se om det fortfarande är ett ja eller något, utan Ett ja ett ja men ett nej kanske bara ett kanske då liksom ett, ett preludium till ett ja i sådana det, det var lite dålig stämning på Irlanda. De höll folkomröstningen förra gången så, men vi gör om det istället för att de kanske ska rösta denna den här gången. Men det visar ju också den demokratitanken som de har ju att man på något sätt inte tillåter folket att ha någon röst överhuvudtaget. Förra gången så var det ju flera länder som tillät ju länderna av folkomröstning och då, blev det, då stöpte det ju direkt ju. Den gången var det ju bara ett och då stöpte det också direkt men man var tvungen att ta av alltså, det. det är ju en självklor. Alltså jag personligen anser att varje gång man gör egentligen en sån här grundlagsändring eh, överför makt till något annat eller något sådant då ska det inte föregås med eh, en folkomröstning. I Sverige har vi den där eh, regeln att man ska ha du, två, ett riksdagsval mellan eh, när man du, får göra en grundlagsändring nu, nu personligen tycker jag att det är ett felaktigt eh, sätt att göra det för att men Det är väldigt många människor som inte känner till att man hade en väldigt, väldigt viktig grundlagsändring år 2002 och det valet som gick där. Och det var faktiskt bara ett parti som strävade efter att att ha en folkomröstning just i den där frågan istället för att hålla en vanlig sån här grundlagsändring. Och det var faktiskt Miljöpartiet. Och den grundlagsändringen den gällde faktiskt om man skulle ha rätt att flytta över makt till, till Bryssel så att det här, den här konstitutionen skulle kunna drivas igenom i Sverige. Men det var helt det hör man överhuvudtaget ingenting, faktiskt tagit ingenting och skrev om det som var väldigt, väldigt viktigt. Alltså förändring då. Men till och med Vänsterpartiet som då påstås skulle vara någon EU-motståndare vill inte ha någon, en folkomröstning i den frågan. Så att när jag anser att det ska vara ju så. Om det ska vara, har man en demokratisk grundlag så måste det självklart, om man gör alltså grundlagsförändringar, så måste det föregå som en folkomröstning. Ja, och framförallt så måste ju folkomröstningsresultaten vara i erlande. Har många folkomröstat beväntat. Irland. Jag menar, även om vi tittar på nu på detta, de utropade och var som fanns Ett starkt ja och det var en jordskredsäger för jag sidan. Alltså det visar sig att alltså om man tittar på deras siffror så var det en tredjedel av de röstberättigade på Irland som gick och röstade ja. Alltså en tredjedel av alla röstberättigade. Men alltså det är klart att Folk blir förbannade och jag färdiga att gå och rösta om de, om de ska hålla på att rösta flera gånger. Det var ju någon som skrev, tänk väl vi, alltså, nu om vi har val här nu om ett år. Tänk väl inte borgarregeringen ville avgå. De sa att folk röstar fel. Hur, hur skulle vi uppfatta det? För det är ju det man har gjort på Irland egentligen. Det är ju en djupkränkning. Och demokratin. Dessutom är det naturligtvis en kränkning av demokratin här i Sverige att vi inte har fått lov folk att folket röstat om en författning som påverkar och så mycket. Och vi överlämnar makt till människor. Vi inte kommer till alltså, att kunna eh, få lov påverka. För det är ju så att alltså, det där EU-parlamentet, även om man säger att de kommer till att få lite mer makt, så får vi välja 20 stycken eller 21 eller ja, 20 eller 21 jag vet inte precis vilket är det beror lite på om han nu lyckas ratificera lissabon men där finns ungefär 600 parlamentariker i det EU-parlamentet de 580 får vi inte ha en jävla dugg uppfattning om, om vilka som ska sitta där det är bara den lilla delen de 20, hur de platserna ska fördelas och det är ju naturligtvis, alltså vad ska man kalla det det handlar inte om demokrati eller på något vis det handlar om det kapitalets diktatur som man utövar med hjälp av organisationer som EU och andra och det är väldigt, väldigt sorgligt att man ska behöva alltså att den här den här nu tjekiska presidenten som har klar ja, som har skickat in det till författnings, alltså att man ska behöva tänka att det ska dröja så lång tid så att de, när, när de har nyval i England i maj att uh, man ska hoppas att de konservativa ska vinna för att de har sagt att de kommer hålla en, en, en folkomröstning i, i den här frågan. Socialdemokraterna sa ju att de inte ska hålla någon. När man vet. hjälper. Man vet att de sa, nej. nej men de konservativa nej. har sagt att de kommer hålla en om de ja. vinner. Nu kan det vara bara vara ett typiskt svarlöfte för att man folk ska rösta för de leder ju väldigt stort i uppmärksamhetshundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersamhundersam Ja, och det är ju naturligtvis folk för rättigheten att utöva sina demokratiska rättigheter. Och det är ju det vi strävar efter, att utöka demokratin för att vi ska kunna kämpa för socialismen. Och menar, för att kämpa för socialismen får man inte göra i EU. EU kapitalets maktorgan för att förtrycka arbetarklassen, ingenting annat. på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummer till studion är 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Vi ska prata lite om, eh, nu, om Nobelpriset. Vi kan ju börja med det, för eh, vi, det, det handlar ju eh, om eh, mycket... Eh, det är många Nobelpris bland annat så ett som man kallar Nobelpris som handlar om ekonomi det har väl inte till, till vilka som kommer till att få det men i fall vet jag några som absolut inte bör ha det och det är till exempel den regionledningen här i sjukhus i region Skåne som gör medskärningar på med allmänna sjukhus man kommer till sparka 3-350 människor och man tvingar dem de som jobbar där till att jobba varannan helg det skulle man ju istället se till så att regionledningen själv fick jobba var varannan helg. Det är naturligtvis en oacceptabel lösning för människor som ändå har rätt till ett fritid och sånt. Man ser där, alltså man har utnyttjat krisen för att eh, slå mot. Det arbetande folket, ja, det här gäller då, alla de som jobbar på, på Malmö universitetsutsjuk, universitetssjukhus. Så de ska absolut inte ha, alltså den ekonomiska ledningen för region Skåne och Malmö så de ska absolut inte ha det ekonomiska priset. Men det värsta är ju att de delar ut priset just till ekonomer som för en sådan politik och någon andra som inte ska ha det, det är Miljöpartiet för deras politik. Nu är det så att Susanna och Vänsterpartiet har ju sagt att de kommer till att höja avkassan. Men Miljöpartiet påstår att de inte, det kan man inte göra under den rådande krisen därför att det, det, det kommer till att förvärra krisen. Och människor får en högre köpkraft. Alla de arbetslösa där man har skurit ner avkassan. Alla de som är sjuka där man har skurit ner sjukförsökningen och nu flyttar man över dem till arbetslösa i istället. Alla de skulle ju naturligtvis kunna handla mer. Det skulle ju vara en typisk kenyansk politik skulle man säga. Alltså att stimulera efterfrågan för att kunna köpa mer. Men Eh, Miljöpartiet är absolut inte värda något ekonomiskt pris man vet ju liksom aldrig riktigt var det, det eh, Nobelpriset eh, hamnar jag har ett bra förslag det är att man skulle ge radiokommunister för vi har faktiskt haft många ekonomiska avslöjanden under våra sändningar de här miljöpartisterna som nu klagar ju så mycket att man ska höra åkassan under kanske kommande mandatperiod de, de har alltså de har ju inga problem själva att acceptera en höjning av deras löner för att de i riksdagen som jag vet de höjde ju med 500 spänn för inte så länge sedan och de hade ju heller ingenting emot att ge 1500 miljarder till bankerna det var det var, liksom små, det var ju små potatis det var, det var inga problem men att ge en höjning till avkastan som kanske kan kosta jag vet inte vad kan det kosta 5 miljarder eller jag tror inte det kostar mer en så maximalt det är uppenbarligen för mycket kul då. ja, jo så, men vi får det kanske till Radio Kommunist för vi har ju gjort många kanske det är kanske inte tillräckligt nytt för vi har mest avslöjat hur de har utnyttjat ekonomipriset men det måste vara svårt att hitta någonting, någonting som man skulle kunna kalla för nytt i den depression som råder nu Därför att det enda sättet är ju att de arbetande tar mer makt och ser till att få en annan fördelning. Och det kan man först få med ett socialistiskt samhälle. Men jag tror kanske inte Nobelkommittén har uppmärksammat radiokommunist. Men ni som lyssnar, ni kan ju ställa, sätta in ett alternativt Nobelpris. Sätt då in det på nummer 421-53-84-1- och märkte med radiokommunist. Alltså postnummer 421-53-84-1. Men de Nobelprisen som har varit mest aktuella i dagarna. Det är väl Frejspriset. Det är rätt intressant. Det gör man alltså till en. USAs president relativt nyvåldig jag vet inte hur länge han har styrt i dag. år, han har knappt åtta månader, ja. månader. Uh, och, och det tycker man alltså nu, han är i, um, värld Nobels fredspris idag har man beslutat i USA, alltså presidenten att man ska skicka ytterligare 40 000 soldater till Afghanistan alltså för att föra krig det är också en märklig ordvändning man gör. Alltså man, man ger ett fredspris till en som får krig. Det är tvärt emot språk på något vis. Jo men det var, alltså jag tror att eh, de har läst rätt mycket antika texter, de här som delar ut eh, fredspriset, för att man hade ju en sån politik ju, under romartiden, man kallade det den Romerska freden, ju, att man skulle föra krig och slå ner på alla oppositioner och, och det var deras fred alltså, så att eh, det är väl den pax amerikaner som de menar liksom att eh, den, den är bra ju, men alltså motiveringarna i den här eh, att man ska ge honom eh, fredspris den är ju väldigt, väldigt märklig alltså. De påstår ju på något sätt att, eh, jag, jag tyckte den här journalisten som ställer frågor till dem ställer rätt bra frågor och sätter dem lite på hals då för att han menar ju på att Barack Obama har ju inte gjort någonting för freden. Ju. Hur ska man liksom på något sätt på, ge honom ett fredspris? Alltså man kan ju inte säga tillbaka dagen av att tropporna till Irak för någonting, för han följer ju den planen Alltså, han, de hade, alltså demokraterna hade en plan från början Som att det skulle gå rätt fort med Tillbakadragandet istället för det som republikanerna Men han, han skrutade ju den planen Och följde republikanerna Det är därför republikanerna tyckte att det var ett bra Tillbakadragande nöje Och det var ju under den reaktionära President Bush Så det var ju liksom inget positivt i sig Och sen har han ju bara utökat kriget I Afghanistan Sen använder man på något sätt argumenteringen Med att han är att de vill minska kärnvapensarsenalen i, i världen men han har ju inte minskat den ju utan han har sagt att han vill minska det, men jag menar, jag, jag vet att det finns ungefär säkert en 150 presidenter som säger och det där och mer eller mindre varannan vecka att man bör minska kärnvapens eh, arsenalen, men jag har inte hört liksom, att man ska ge dem Nobels fredspris. så jag, jag förstår inte argumentationen det var en annan konstig roll eh, en, som eh, den här personen från Norge sa att man ska inte ge priset för framtida eh, grejer utan det var det han har gjort nu. Och, och jag menar han har ju inte gjort någonting. Så där blir det väldigt märkligt. Ja precis. Eh, alltså det var. Eh, man påstår redan. Och nu, alltså man tar dem så kallade på. Man ger, man ger priset för deras ord, vad de säger sig vilja, men, men, eller vad de påstår om sig själv. Men det, det är ju så alltså, att kärnvapenupprustningen fortsätter med USA i spetsen. USA har inte avbrytit på något vis projektet Stjärnornas krig som, som startades av busel eller egentligen av regan det är ett projekt som man utvecklar. Man flyttar fram sina positioner i, i Afghanistan och Turkiet och överallt annars. Alltså man... Imperialismen har inte blivit annorlunda för att man har fått en färgad president. Och Obama, han kommer ju naturligtvis inte göra något annorlunda än vad det militärindustriella industriella komplexet i USA begär och, och det är ju det som är... Alltså, man säger, Nobelkomiteen har genom sin 108-åriga arbete hela tiden stått för samma värderingar som den nuvarande amerikanska presidenten står för säger glans som då är en gammal statsminister i Norge som, som är ordförande i Nobelkomiteen det, det är ju rätt intressant alltså, alltså under 108 år har man stått alltså då för, för han står för kärnvapen upprustning på vissa områden utbyggnad av kärnvapen. Det är en konstig kommitté som ska dela ut ett fredspris som stödjer alltså den satsningarna. Jag menar det är ju det dyraste, det mesta och den amerikanska budgeten. Det går ju till, till militära ändamål. Det är den största utgiftsposten i, i den militära i, eller i den statliga budgeten det innebär att vi har en så kallad fredskommitté i, i Nobelkommitté som står för krig och upprustning. De skulle naturligtvis fronta oss ansvaret att dela ut frispris men det har blivit så besodlat vid tidigare saker så, så det, det är kanske inte mycket att bli upprörd för för jag tror det är många människor i idag som ändå som har höjt bögebrymden när de har hört alltså att Nobelkommittén gör sådana märkliga att de delar ut i litteratur har vi väl blivit mer eller mindre vanare nu har man under en tid gett till relativt progressiva författare så nu var det dags för antikommunism alltså hon är borta, borta från Rumänien och hon hade hon bodde inte i Rumänien de sista åren utan hon har flyttat härifrån. Jag vet inte var hon. Och märkligt nog så har faktiskt eh, Rumänien själv eh, varit väldigt beklagande att man har delat ut presset igen. Det var inget populärt val enligt hon själva. Nej, Herta Müller. Eh, hon bodde, vet, du, vet du var hon bodde någonstans nu? Nej, alltså hon borde ett tag i Tyskland visst. Ja, det. Och, du hörs ju nästan nu. Ja, hon, hon borde där. Och, sina, men alltså, motiveringen, ja, man kan tycka vad man vill om den, men det är roliga kommentar som de hade i, i, i Sydsvenskan, där var det man lyfte fram. Jag tror man kallar det att Lars Uli bör lösa, läsa hennes böcker. Nu vet jag inte varför, för Lars Uli är liksom ingen kommunist, Johan har ju tagit avstånd för allt det där. Men alltså, det är lustigt, liksom att man lyfter fram ju att, att, det är, alltså att hon är ju antikommunist och allt det här, och det är det som är bra med det och sen så avslutar man och skriver och dessutom så skriver hon bra så att säga liksom att priset var helt rätt att ge henne för att hon var antikommunist, inte för att hon skrev bra utan det var bara en plus att man tyckte att hon skrev bra också ja visst, ja, det är sådana utmärkelsegrunderna ja, men Lars han, alltså han läste tips till det var boktips till, det var en då hittar han Henrik Bredbergs, så ju svenskan, de har sådana kolumner jag vet inte riktigt vad de kallar det. Men det var där, han har med det. Herta Muller är ett, ett utmärkt val, dessutom skriver hon bra. Och jag menar, det säger egentligen allt om hur hon är som författare eller, eller sådär. Och, och sen tar man upp då, alltså, han han tycker att boktipset i Olli var på grund av att de skickade en hälsning till Rumäniens kommunistiska partiskongress 1989 då borde han ju egentligen också adressera det boktipset till kungen för det är ju så alltså att den Nikolaus Ceaușescu som han påstår pervers kommunistisk förtryckarstat han fick ju jag tror det heter Serafim med orden med band av den svenska kungen men det var i slutet på 70-talet eller början på 80-talet var det nog eller det var där omkring någon, någon gång han fick eh, den orden av den svenska kungen det är konstigt att inte Henrik Bredberg adresserar då alltså boktipset till han också, för det borde ju vara ligga väl i linje för jag menar vilket är värst att skicka en hälsning till en partikongress som de flesta partierna gör eller utdela eller, eller serafim i orden till en, en person som man tycker absolut inte ska ha det du, det, det kan man fråga sig nu är det inte så att sysvenskan tar så hårt på de principerna egentligen för vi vet ju att det då hular man Ceaușescu vid den tiden just för att han stod i någon sorts form man trodde att han skulle bli en ny tito man stod i någon form av opposition till den världskommunistiska rörelsen efter alltså att de hade vägrat att delta i um, i att socialismen då när man hade så kallat socialismen mänskligt ansikte. Du lyssnar på Radio Communist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Jan och Viktor. En annan sak som har varit på tapeten. Jag vet att har skrivit en artikel här om det. Jag tror att Svenska dagböden har också skrivit om det ganska mycket. Det är ju så kallade polisens kostnader vid, eh, på grund av. Eh, man kallar det vänsterextremismen och, och då räknar man upp en jäkla massa till vänsterextremismen hela ESF-arrangemanget var tydligen vänsterextremister och hela det kampanjen som pågick alltså, mot um, att Israel skulle spela tennismatch uh, utop stadion i Malmö räknas också till Vänstrextremister, det var 7000 vänsterextremister som demonstrerade. I ASF Malmö var det ju nästan 20 000 extremister som de demonstrerade. Och det var inga små kostnader polisen har haft vid de två tillfällen ja, alltså man, man påstår ju liksom att eh, vänsterextremistens våld har gjort så att eh, man har fått ta ut en kostnad på nästan 60, 58 där runt omkring eh, miljoner men de stora utgifterna har ju precis som du säger har ju varit just vid ESF som eh, de, alltså de utomparlamentariska grupperna egentligen för man, man menar ju de här eh, som är Skräder det här Reclaim the Streets eh, under ESF. Så alltså, jag menar, det är inte så att det kostade 26 miljoner vid det här tillfället om man arrangerade just den här gatufest jag, jag var ju där själv jag tror det var kanske två eller tre polisbilar de, de måste ha haft en riktigt på man kan borga med i deras fackföreningar för att de kunde dra ut en sån jubel uh, i sådana fall utan det var ju självklart för det hela arrangemanget som hade varit i under fyra dagar det var, den, det var den kostnaden som gick där och när det gäller den här uh, att de stoppa matchen Ja. Okay. Alltså, det var ju löjliga. Alltså, du var ju där också, John. Jag menar, mm. jag vet inte, vad kan det vara? Tusen, tusen, femhundra poliser om något sådant skulle det vara på plats. De hade helikopter som flög omkring hela tiden. Jag menar, där hade ju räckt med att det hade varit kanske hundra poliser. Maximalt egentligen. Så att, där slängde man ju in med storslägen. Och samtidigt så var det ju faktiskt polisen som provocerade fram större delar av det bråket som skedde då vid den tiden. Så att... Så, äh, så kan man säga är duktiga på nästa pengar i sjön. För om man använder 60 miljoner nästan för de två arrangemangen då är man liksom... Det fanns en också som kostade lite pengar men, men det här var ju också roligt. så alltså, Det var det här 30 november-historien i Lund. Men saken var ju att det var ju liksom inte de som arrangerade den här motdemonstrationen utan det var ju faktiskt de här som heter demokratisk vänster som är utbrytar som tillhör högern inom vänsterpartiet som har ur det. Så att det var så lustigt att man sa att de var bakom det här. Och det var ju också polisen faktiskt som började bråket och var ju där också. då såg när de körde och åkte in i, i motdemonstrationen och det var då bråket började. Så att det är ju lite konstighet vad man sysslar med egentligen på. Men det är ju inte förvånande att man skriver de här sakerna för att oavsett vad man tycker så har det ju varit en hel del protester den sista tiden. Och de här protesterna har ju gällt ju olika, olika teman bostadspolitik och, jag vet inte, och ungdomens rätt till fritid och sån här grej Och det är det vad man vill stävja, man vill göra det där impopulärt på något sätt. Alltså, här kolla vad det kostar samhället. Men om, jag menar, om eh, ungdomarna hade haft bostäder, då hade vi liksom inte behövt ha de här grejerna. Hade ungdomarna haft en fritidsgård att gå till så hade vi inte heller behövt ha de här kostnaderna. Och jag kan garantera att det hade säkert varit billigare att ha den där fritidsgården öppen än en, vad, vad det nu och den polisinsatsen ja, som till precis. exempel Alltså man, man prioriterar helt, helt fel det, det är självklart alltså att, om, om man pengar. jag menar de kommunala bostäderna det är kommunen som äger bostäderna så det är kommuninvånarna det är ju inte så att vi har gett eh, de olika politikerna någon monopol på att bestämma exakt hur, risk, hur de ska eh, det är klart de sköter om det men, men självklart ser ungdomarna redan stå tomma bostäder vi, vi har en bostadsbrist en om meisterspræds masser af ungdom og masser af og frediskoner og sund og det gænger stadig turmer då har man en plikt att ockupera dem jag det är uppdraget det är ju inte deras privatsak men det försöker man göra för därför att man är så med bystadskapitalet och andra kapita kapitalmagnater som vill förhindra det på alla sätt och vis och det är ju därför alltså, de protesterna lever fram och det är riktigt som du säger det är alltså, det här drar man fram för att få vanligt folk fientligt inställda till olika former. Och protester, alltså om det drar med sig en massa poliser vem, vem önskar naturligtvis en massa poliser att det blir en massa våld och sådana grejer Det är det naturligtvis ingen som önskar men, men att det är riktigt och rätt att protestera Vi har rent för lite protester och, äh, mot den politik som förs i Sverige idag Och ska man då sätta in polisen varenda gång det ska göras Så är det naturligtvis fel. Och det är väl därför man, hon Beatrice Jasko har lagt det förslaget väl kanske att ungdomarna ska behöva, föräldrarna till ungdomar som begår något form av brott ska behöva betala 8000 kronor i, i skadestånd. För det är ju rätt så många ungdomar som deltar just i de här protesterna och vill kanske stävja det på det viset. Ännu ett skräppförslag från borgerligheten som, jag vet inte vad, vad det på något sätt skulle hjälpa överhuvudtaget dessutom jag menar det gäller ungdomar de mellan 15 och 18 år som själv är det dessutom blir det ju en ny princip i den svenska rättslagstiftningen alltså plötsligt ska andra människor de som då har orsakat skadan eventuellt kunna dömas till ett skadestånd Det alltid dömas är alltid dömas till ett skadestånd när slängat ut pengarna på sådana saker Skicka dem till, till kommunisternas alternativa du, Nobelpris i ekonomi. Eller skicka dem till kommunisterna för vi behöver pengarna. Vårt post är 421-53-84-1. Märk talongen, Radiokommunist. Men det så ser vi tack och gör en fortsatt trevlig helg. Framåt, kamrater, vill